Adi Endre, emlékezés egy nyári éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább száz bomolt, legalább száz csillag lehullott, legalább száz párta omolt. Különös, különös nyári éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk, Legszebb csikunk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt, jó kutyánk burkus. Elveszett, s mári, szolgálunk a néma hirtelen harsnótákat dalolt. Különös, különös nyár volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igazember, s a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyár volt. Tudtuk, hogy az ember esendő, s nagyon adós a szeretettel. Hiába, mégis furcsa volt fordulása, élt s volt világnak. Csúfolódóbb sose volt a hold, sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat. Az ember büszke legénye, ki íme, senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, Valamely elhanyagolt Isten életre kap, és halálba visz. És éme, mi mostanig itt élek, akéntam az éjszaka kivétett. És Isten várón emlékezem egy világot elsíjesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyári.